Повернувшись із Сибіру, батькова родина не дуже ліпилася до свахи, бо чомусь вважала, що постраждала більше, ніж Марта. Та й збоку то все й мало такий вигляд. Бо Марту не засудили, не заслали в Сибір, а залишили в її ж домі і дали змогу виховувати маленьку муську. Баба Юльця довгий час віталася з Мартою через губу, аж поки сваха якось після служби Божої підійшла до Юльці і тихо не промовила. «Свахо, підійдіть нині до мене». «Хочу з вами заговорити». Юльця, як завжди, відкопилила губу, але по прийшла до Марти. Ступила через поріг, як королева на престол, і зі стиснутими губами і закладеними руками сіла на стілець. «Така в мене до вас свахо розмова», – поважно мовила Марта, незважаючи на Юльцин вигляд. «Марічка, така ж ваша внучка, як і моя. То я би хотіла, щоб ви якось признавалися до неї», бо дівчинка росте і нічого не знає, що в неї є дідусь і ще одна бабуся. А ви, свахо, чого їй не розказуєте про це? А ми якби мали лізти до вашої хати? Дитина ще мала. Найтрохи виросте, то ми тоді й будемо признаватися. А нині ми й самі, як серед води. Чи ви не знаєте, що ми приїхали на голе місце? Та я, свахо, усе знаю. Я помогти нічим не можу, а знати знаю. А ми у вас помочі не просимо, Юльця стала в таку позу, яка демонструвала і погорду, і войовничість. Не просите, але я й сама мала б знати. У вас дитина на руках якось ніби м'якше обізвала Юльця. Нам би з вами свахо виговоритися треба, бо виджу, що й у вас і у мене є що сказати. Юльця мовчала, та мить тягнулася, здавалося, вічність. А коли жінка заговорила, то слова з її рота вилітали, як свинцеві кулі. «Вам у цьому світі якось так свахо щастить, що аж заздрість бере. І життя у вас таке легке та солодке, як паска. Чого ото так на світі, га? Один б'ється, як риба облід, а другому усе готове, усе легко». «То ви моєму щастю заздрите?» Намагаючись бути спокійною, перепитала Марта. «А йому, Вашому?» Що мій син, що ваша донька, обоє були в лісі, але чомусь нас усіх на Сибір вивезли, а вас у вашій хаті лишили. Звідки на вас така милість спливла? Ви хочете, щоб я перед вами виправдовувалася в тому, у чому не винна? Я переховувалася з маленькою дитиною на руках, поки не оголосили, що можна здатися. Я й пішла здаватися, бо вже не було серед живих ні моєї дитини, ні зятя. Рятувати треба було муську, і я врятувала. «Вас уже в той час у селі не було, вас вивезли давно, то ви нічого про це й не знаєте». Мені люди про все розповіли. «Ви, свахо, людей менше слухайте. Людям роти не позатикаєш. Якби ви заткали вуха, то роти затикати не треба було б». Марта гнівалася, але намагалася не показувати, що ж у душі її клекоче. «Ви, свахо, можете слухати, кого хочете. Я вам не бороню. Можете навіть зі мною не говорити». «Я плакати не буду, але дитина, як ви живете, не згадуючи про неї?» «А ви думаєте, я не згадую?» «Та від вашої згадки мусті тепліше не стає. То ви ще й помочі від нас хочете? Звідки би я мала вам помагати? З наших злиднів і біди?» «Того, чого я від вас хочу, ви, бачу, не розумієте». «Та певне, куди нам? Ми не такі розумні та вчені. Ми не львівське панство». «І вам, свахо, не встидно?» А чого мені має бути встидно? Я таке чистилище відбула, та ще маю встидатися? А ви, свята та Божа, будете мені тут устидати? Вам свахо перед сином своїм не встидно, а перед його дитиною, вашою онукою, коли ви дивите їй у вічі. Юльця вибігла з хати і майнула вулицею, як стріла. Сльози котилися градом із її очей. Заливали одежино, але вона нічого цього не відчувала. Марта зачепила в Юльці те, що найбільше боліло. Зло, досада, відчай – усе злилося в ці сльози. Юльця любила свого Василька понад усе на світі. Він був найстаршим, найпершим серед її дітей. Він був таким розумним, він так добре вчився. Вона мала через нього лише честь і гонір. Її золота дитина. Її гордість. Може, якби він був не зв'язався з цією панянкою Мирославою, то був би й нині живий. Юльця не знала, на кого скинути провину за смерть своєї дорогої дитини, то скидала на його дружину, хоч добре знала, що в боївку Мирослава пішла за Василем, а не навпаки. Якщо чесно, то й на маленьку муську Юльця не дуже хотіла дивитися, бо все одразу починало боліти. За щоденними клопотами, нуждою, відновленням господарства, турботою про хліб насущний, Юлька забувала про свого загиблого сина.